Matarajio ni makubwa miongoni mwa Wazimbabwe kabla kuanza kwa mkutano wa kieneo ambao wengi wana matumaini utapelekea kuandaliwa kwa wa uchaguzi huru na wahaki. Mkutano huo unafuatia mkutano mwingine wa awali wa kieneo uliofanyika Zambia mezini miwili iliyopita ambapo viongozi wa kieneo bila kutaja majina walikilaumu chama cha rais Robert Mugabe cha pf kwa kushindwa kutekeleza vipengele muhimu vya makubaliano ya kisiasa ya mwaka 2008 ambayo yalipelekea kuundwa kwa serikali ya umoja. Ifuatayo ni kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Wa Zimbabwe wengi ama walishangazwa au kufurahishwa. Pale kamati maalum inaushughulikia masuala ya siasa usalama na ulinzi katika jamhuri ya maendeleo ya Kusini mwa Afrika Sadik ilipoilaumu Zanu-PF kwa kuzuia maendeleo ya kuelekea kwenye uitishaji uchaguzi wa huru na wa haki. Vyombo vya habari vinavyokiunga mkono Zanu-PF vile kasirika baada ya taarifa ya kamati hiyo na kuwakosoa patanishi wa Afrika Kusini walioteuliwa na rais Jacob Zuma. Chama cha walio wengi huko Zimbabwe, Movement for Democratic Change, kilifurahishwa kwa vile kiliamini kwa mara ya kwanza kwamba Sadek imewatendea heshima kusikiliza ujumbe wao. Waraka kutoka kwenye kamati ya Sadek utawasilishwa kwa viongozi wa nchi na chama huko Johannesburg hapo Juma ZANU PF inasema inataka uchaguzi ufanyike mwaka huu au mapema mwaka ujayo. Nayo MDC inasema itachukua muda mrefu zaidi kuliko huo kutekeleza mageuzi ya kisiasa ukijumuisha na katiba mpya. Serikali umoja haina muda isipokuwa ni kwamba katiba ya sasa inasisitiza uchaguzi mpya lazima ufanyike kabla machi mwaka 2013. Wanaharakati wengi wa kutetea haki za raia wana wasiwasi juu ya yale atakayoibuka kabla kuanza kwa mkutano huo hapo Jumamosi. Mmoja wao ni Virginia Mlambo. My expectations as from the SADAC Troika meeting in South Africa is that the SADAC has to be very serious on, on the issues. With... Anasema matarajio yangu kama ilivyokuwa katika mkutano wa Sadek Troika, Sadek lazima iwe na ya dhati kabisa kuhusoma swala ambayo walizungumzia huko Livingstone, Zambia alisema wanaharakati bwana Mugabe wana azma ya kushawishi mkutano huo kwamba MDC ni chama cha hasia tangu pale polisi mmoja alipouawa kwenye mtaa wa Glenview katika viunga vya Harare wiki mbili zilizopita sasa watu ishirini wameshtakiwa kwa kuhusika na mauaji hayo kuna wanaharakati wa chama cha PF na MDC wote wakishawishi ungangi mkono huko Johannesburg Kwenye mkutano mmoja na waandishi wa habari uliofanyika jana, wanaharakato kutetea haki za raia wa Zimbabwe ambao ni wafuasi wa chama cha walizusha pf kwenye hoteli moja Johannesburg na kundi jingine liliondolewa na polisi wa Afrika Kusini.